Till Radio Escape Er frekvens Rakt in i fantasin Jag som pratar heter Danny Arling Och med mig har jag vår postapokalyptiska tyrann Paavo Hemmingsson ja, men Danny Jag har hittat hit Cykeln fick lite problem på vägen Men jag har lyckats korsa ödemarken till slut Så jag hann fram någorlunda i tid det känns tryggt att veta att eh, när allt går åt funders då har vi våra cyklar kvar så att vi kan ta oss någonstans. Det är inte riktigt lika imponerande som de stora monstertruckarna och andra muskelbilarna i, i andra postapokalypser men eh, en cykel är alltid en cykel fast man ser inte särskilt häftig ut när man kommer på den. <laughs> det är på vilken cykel man cyklar på kanske men nej det, det har kanske inte samma mäktiga intryck som en stor muskelbil eller något sådant så där är, där är en viss skillnad ändå, det är det ju men eh, cyklar är ändå rätt tuffa ändå tycker jag. Absolut, jag, jag minns när jag fick min BMX när jag var... Vad kan jag varit? 10-11 ungefär och det har um, varit en av de lyckligaste dagarna i min barndom där. Man cyklade ju runt på den hela tiden och ja, lyckliga tider, lyckliga minnen. Jag, jag vet dock inte om jag hade överlevt i en apokalyps med den, den BMX-cykeln men, men jag överlevde i alla fall på skolgården och det, det, kan, vara, det kan vara illa nog ibland. Ja det kan vara värre än postapokalypsen skulle jag kunna tänka mig det, det där med skolgården och elaka barn med ja, kanske inte så mycket eh, hyfs och, och, och takt och ton heller utan det är, det är verkligen djungens lag där och Ja det, det kan bli illa så det förslår faktiskt om man skulle föredra att spendera tiden i en värld som fullständigt har gått under hellre än att tvingas tillbaka till skolan och rasgårdarna på, på den tiden. Läskigt nog så finns det stora likheter mellan hur postapokalypser brukar presenteras som hur det faktiskt är på skolgården, åtminstone mm. så som det var när vi var barn. Det, det var djungens lag helt enkelt, man, man fick kämpa för sig själv och om man lyckades komma in i en grupp då var man hyfsat säker åtminstone och ja... Nej, usch, usch, nu får jag hemska vibbar om det. Jag, jag föreställer mig hellre en värld som har gått under än den delen av livet. Så, så vi vänder blickarna mot just ämnet postapokalyps. Därför det, det har ju varit väldigt relevant till dagens film. Och det här var ju en film som ingen av oss kände till. Det var någonting som vi ramlade över mer eller mindre och tyckte att det. Det här låter ju lite spännande Vä Väldigt, väldigt, väldigt ostigt Och lite konstigt men, men spännande ändå Därför att det verkar ju osa 80-tal Om den här produktionen Och ja, vi kan väl säga att den osen som vi, vi kände Att eh, den kanske var där det, det var inte utan anledning Nej, precis De, Man fick vibbarna på, på en gång Och ja, med all rätta Givetvis för det här är ju någonting som är gjort och efterlikna forna tiders eh, storslagna äventyr med kanske lite mindre budget och lite mindre eh, filmmakarkunskaper än vad som normalt är brukligt så man har ju eh, gjort det ganska lätt för sig på, på det viset men Samtidigt väldigt, väldigt svårt för det är ju en speciell stämning som vilar i 80-talets action rullar. och det är inte lätt att hitta den nerven och tappa in på den ådran alla gånger. Det är ganska mycket som kan gå fel men när det väl fungerar så blir det så här spännande spännande med, med blandningen av, av gammalt och nytt. Eh, så att det, det är ändå någonting som jag ständigt är lite lockad av. Ja, vårt intresse för 80-talet är våra lyssnare nog ganska införstådda med vid det här laget just därför att vi är ofta där och nosar och vi tog ju en titt på Kung Fury förra året och det var ju ungefär samma sak som i, i dagens film där att man... Man har slagit fast på en estetik, man har slagit fast på ett sätt att tänka och lägga upp sina filmer och sen har man kört hjärnet. Men jag skulle ändå vilja påstå att det inte är helt 80-tal här, man har blandat in lite 90-tal också. Jag tänker bland annat på de där ungdomsserierna som man brukade se på Sommarlovsmorgon och liknande som man köpte in från Nya Zeeland som hade en... En väldigt speciell ton och ett väldigt intressant upplägg hos Tost härkel, härkel men som ändå var väldigt mysigt att titta på vid den tiden jag, jag minns de här gamla serierna med, med mycket värme och jag kan se många av de tendenserna i den här filmen och så en äm, rejäl dos av Power Rangers Ja det är en märklig blandning det där egentligen Eh, men ja, jag minns inte så många av de här eh, tv-produktionerna från min ungdom faktiskt. Eh, något sporadiskt avsnitt har jag säkert sett där. Och eh, jag kan minnas en någorlunda hur, eh, hur de kändes där. Och ja, det kan jag absolut eh, hålla med om där. Det är ju väldigt sparsmakade produktioner vad jag vill minnas. Men det är ändå... Eh, Storyn som de har fokuserat på där hjärtat i historien som kommer fram och ja, miljöerna runt omkring som eh, spelar roll där också. Och, ja, lite på samma vis är det ju med, med dagens film, det, det skulle jag ändå vilja påstå. Eh, lite Power Rangers kan jag absolut eh, hålla med om att det, det, det finns här också. Det finns en, en dos Mad Max, eh, åtminstone The Road Warrior, fast med, med andra fordon kanske. Eh, det finns ja, lite smått och gott som man har plockat lite varstans ifrån och, och satt ihop. och Det har blivit en sån här mumsig retrokaka som har alla möjliga godsaker i sig så att eh, varje tugga har en, en ny smak känns det som. Och en stor del av den smaken har lite nyans av koppar och järn därför att det, det är ovanligt mycket kladd i den här filmen. Det, det är många som dör väldigt, väldigt blodigt och det, det var väldigt förvånande första gången det hände därför att jag fick verkligen känslan vilken målgrupp riktar sig den här filmen till egentligen? Är det för vuxna med nostalgi? Är det för ungdomar? Vad va tusan är det jag, jag tittar på egentligen? Jag, jag dömer inte ut om det var bra eller dåligt ännu, men det var verkligen, oj, vad va är det jag tittar på? Mm -hmm. Ja, Jösses, helt plötsligt kändes det som att man var mitt inne i en tidig Peter Jackson-film och, och kollade med de extrema våldscenerna och lemlästningar och allt möjligt som dök upp här. Så det var ännu en, en ny nyans som dök upp i den här rullen och... Ja, det, det var lite, lite chockerande och det var väldigt mycket till slut som eh, blev lite blodigt. Så det, det tog verkligen överhanden efter ett tag. Eh, på gott och på ont skulle jag vilja säga där. Det är inte utan att det, det har skärmen med sig de här extrema våldsskildringarna men... Eh, Ja, det, det blir en hel del av dem i alla fall så att eh, ma, man får sitt behov mättat och kanske lite till. Ja, överdosering är nog ett bra sätt att beskriva det på. Det har sin speciella smak och det synkroniserar väldigt intressant med resten av materialet vi har tittat på. Så det kommer att bli väldigt intressant att diskutera dagens film för det är väl hög tid att vi avslöjar vad är det för någonting vi har tittat på? Jo, vi har sett på Turbo Kid från 2015 med manus och regi av François Simard, Anouk Wissel och Juan Carl Wissel. Och ett varningstecken som jag brukar tycka åtminstone när man börjar titta på en film och de första minuterna är logus som far fram på skärmen, alla som har varit inblandade eller har donerat pengar och liknande och det var en ganska lång lista på inblandade parter till den här filmen så jag, jag blev lite skeptisk där och med tanke på innehållet så måste jag säga att jag, jag är förvånad att många av de här ville vara med därför att det, det känns inte riktigt som en produktion som har hemma i deras eh, ja, i deras läger om vi säger så, men i långa loppet så, så måste jag säga att det blev en, en väldigt underhållande upplevelse av många anledningar. Och ja, vad som sålde den här filmen till oss, det var ju 80-talskänslan. Det var estetiken, det var färgerna och det var tveklöst nog loggon till Turbo Kid. Därför att det var nog den absolut mest 80-taliga loggo jag har sett på många år. <laughs> ja, det påminner om eh, något, eller hur? Att man har sett det förr och eh... Det, det är någonting som, eh, som tänder inom bords där barnet börjar eh, väckas till liv. Och det, är, det är någonting jag känner igen här. Det, det måste vi kolla närmare på. Och jag, Även postern, allt möjligt som har skapats här. Det har ju verkligen utformats med 80-talet som referenspunkt här. Och det är snyggt genomfört här. De har ju verkligen... Eh, presenterat filmen precis som vad det är. De har inte hymlat med någonting här. Det här är en, en B-film som är producerad för att både hylla och, och driva med dåtidens eh, action och mm. ja, det, Man får precis vad man tror att man får när man sätter sig ner och kollar på Turbo Kid. Den saken är säker. Ja, man blir inte lurad någonstans. Det är precis vad som står på lådan. Du får exakt de ingredienserna. Några överraskningar finns där, men det är ingenting som strävar väldigt långt från vad de sa att de skulle leverera. Och ja, man måste ju ge dem en eloge för det, därför att många sådana här filmprojekt... De, de håller inte hela vägen, de, de tvingas gå till det lite modernare efter ett tag därför att de, de kör slut på nostalgin eller de vet inte riktigt vad de ska ta sig till. Men Turbo Kid, de håller sig i 80-talet hela tiden och det är väldigt tillfredsställande. Jag hade ungefär samma känsla som när jag tittade på Kung Fury när jag såg eh, Turbo Kid. Det, det är en betydligt längre film än vad Kung Fury var och det har sina fördelar, det har sina nackdelar. I Kung Furys fall så visste de att det här räcker nog bara en halvtimme innan, innan det börjar köra slut på sig själv. Vi, vi kanske ska hålla oss där och, och göra det mesta av det. Den här är ju en och en halv timme, så det är ju en fråga hur många scener som funkar hur många som känns utdragna och var temat fallerar eller ej. Men överlag måste jag säga att de har, de har hyfsat bra koll på vad de håller på med trots att det, det känns väldigt tv-film. Ja, det gör det ju och det är en bra förlängning av själva ursprungsidén till Turbo Kid också för det startade som en eh, kortfilmsidé som eh, skaparna skulle göra till eh, antologin ABCs of Death om jag inte minns fel som sedan eh, inte kom med där men de fortsatte arbeta på konceptet och jag utökade till en långfilm istället och eh, Ja, det kan man ju bli lite orolig för när en liten kortfilm plötsligt ska bli långfilm. Och om det verkligen klarar av att bära hela filmen igenom här. Men alltså som en adaption av en kortfilmsidé så... Har de ju faktiskt lyckats finna tillräckligt mycket material för att grena ut sig genom filmen. Det är ju inget tungt material det här. Men de har hittat precis rätt nivå av berättande i den här filmen tycker jag. För att efterlikna de, de ganska tunna filmerna som de baserar det här på. Men som ändå... Bibehåller tittarnas intresse och att det ändå är karaktärer som man tycker är någorlunda intressanta och att det, det är någonting man lockas och fortsätta titta på för det, man investeras i själva filmen här så att eh, på det planet tycker jag att eh, de verkligen har, har lyckats hitta rätt i, i berättarstilen här. Jo, men det är för att man lutar sig väldigt tungt på de här gamla tv-serierna och andra tweenfilmer, för det är väl det vi får säga att det här är. Det här är en tweenfilm med vissa vuxenelement som de ganska snyggt och smidigt har fått in här. Vi kan naturligtvis diskutera hur välgjort det är rent tekniskt, men de har fått in de groteska bitarna med de barnsliga bitarna och och de verkar fungera i harmoni med varandra. Mm. Kanske inte perfekt, men, men det fungerar ju faktiskt. Men om vi ska se till det som är det viktigaste när man drar igång ett sånt här projekt så är det ju manuset, därför att man behöver ju en bra historia, man behöver en bra början, en bra mitt och ett bra slut. Och i och med att man lutar sig så tungt på de här äh, berättartraditionerna och de här idéerna från 90-talet så är det ju mycket som känns igen. Även om de tillkommer med ganska mycket nytt tänk här trots allt så, så använder man de gamla klyschorna och man använder de gamla idéerna och man använder de gamla teknikerna för att få ihop sin historia och... Med tanke på att såna här historier inte görs i den här utsträckningen längre så var det faktiskt väldigt tillfredsställande att se någonting som åtminstone skulle försöka vara ett kärleksbrev till det gamla. Ja det kändes ja, till och med skönt och, och fräscht att se den här typen av film i, i dagens filmklimat här för det, det kändes verkligen annorlunda. Det är ju egentligen samma typ av film som produceras även nu men på ett helt annorlunda sätt så det här lite mer ålderdomliga typer av, av filmberättande rent estetiskt tematiskt och tematiskt och berättarmässigt här det, det klingar helt rätt faktiskt det, det känns både bekant och det känns nytt och ja, jag tycker det det var riktigt skönt att, att kunna lägga nutiden till sidan för att fokusera på en dåtida framtid så att säga. Eh, med allt vad det innebär. Och eh, ser man det på det hela rent estetiskt så är det väl både en film som känns ny och gammal skulle jag vilja säga. Det känns väldigt digitalt är mellanåt. Eh, vilket jag tycker kanske inte är till Turbo Kids fördel men samtidigt är det mycket annat i, i estetiken som, som känns mer gammalmodig och eh, själva kamerahanteringen känns också eh, lite äldre och lika så går det hand i hand med eh, berättandet här också att det eh, det känns så bekant från första början. Man kastas in i en av 80-talets BMX-filmer som var eh, riktigt populära när det begav sig här. Och jag minns med, eh, med stor glädje från, från Barnsben. <laughs> eh, och sedan blandar man in den här postapokalyptiska överlevnadsfilmen i det här. och ja, på, på det viset blir det att det blir lager på lager- av nostalgi och helt plötsligt står man där- med, med någonting nytt som man inte har sett förut- bara på grund av alla de här lagren- av, av gammal skåpmat så att säga. Ja, berättandet är gammalt. Många utav klyschorna är gamla- men en hel del i dialogen- känns ovanligt modernt. Så... Ja, man, man har lyckats hitta de här olika elementen, blanda ihop det, får det att kännas nytt och frävt och gammalt och bekant samtidigt. Och jag måste säga att jag, jag gillar det. Sen kan jag ju inte påstå att det är det absolut snyggaste manuset jag har sett, därför att det... Det, det förlitar sig på alla klyschorna alldeles för mycket och de är väldigt medvetna om det jag kan inte säga mm. någonting annat den här filmen är extremt självmedveten om vad den är men den säger också det här är vad jag är, take it or leave it jag tänker bara ha kul och om man går in med en sinnesstämning av att man man ska bara njuta av det man ser på man ska inte ta det på alldeles för stort allvar då då är inte manuset ett problem, absolut inte. Men mm. förväntar man sig en, en film, en seriös film på något sätt, då är ju det här, um, ja, ingen upplevelse alls måste jag säga. Mm. Sitt inte i en och en halv timme och försök titta på Turbo Kid och vänta dig någonting annat än, än vad det är, för det, det är inte tanken bakom den här. Uh, nej, uh, det kan man väl inte påstå. Det finns ju seriösa trådar här. Just uh, vad ska man säga? Ungdomsfilmsportionen av Turbo Kid. Där finns det uh, någonting som, som vill berättas. Det är ju ingenting som man. Går in alls på djupet och berättar. Men det är någonting som finns där. Det finns någon form av tyngd i alla fall i, i storyn. Men eh, ja, det, det är ju inte det, det tyngsta i världen om man säger så. så eh, <laughs> det, man ska ju ta det här med en stor portion humor och eh, bara njuta av det hela. För vad det är. Det här är bara en periodalbanresa. Eh, det är en adrenalin kick. Det är en sockershock. Det är en fullständigt galen. Eh, självironisk resa emellanåt också. Det, ja det är, det är mycket men eh, allvarligt. Nej det, det är det väl inte alla gånger kanske. Det är ju så skrivet som det förslår. Det är så överdrivet så att eh, man inte vet vad man ska ta vägen emellanåt. Och eh, de dricker i alla trådar de kan för att locka till ett flin eller ett skratt eller någonting, vad som helst. Så det är, det är en effektfilm på det viset som eh, söker efter eh, åskådarnas reaktioner. Eh, men de gör det ändå på rätt sätt tycker jag. Åtminstone när de riktar sig till en publik som vet hur det var på 80- och 90-talet. Jag, jag kan tänka mig alla som är yngre än så som tittar på den här och och bara tänka, vad, vad tusan är det här? Vad det så här film var på 80- och 90-talet? Och då vet jag inte om jag vill titta på det. Därför att de spelar ju på många av de sämsta egenskaperna som film och tv-serier hade vid den här tiden. Och ja för oss finns det ju en hel del självironi där som vi kan skratta åt och mycket humor men... För någon som inte har referenserna så blir det kanske bara ett bizarrt virvar av referenser och påpekanden och ironiska uttalanden. Så jag skulle nog säga att den här riktar sig mer till 30-åringarna än till 15-åringarna på, på gott och på ont. Men med det sagt så är det väl hög tid att vi faktiskt tar en lite närmare titt på um, vad handlar egentligen Turbo Kid om? Jo... I ett postapokalyptiskt 1997 är jorden en ödemark och bristen på drickbart vatten gör att livet har blivit en ständig kamp för överlevnad. En ensam tonåring gör vad han kan för att ta sig från dag till dag. Han åker omkring på sin cykel och letar efter saker som han kan använda för att byta in mot mat, vatten och hans favoritserie Turbo Rider. Det är dock farlig mark som han beträder. Landet styrs av den ondskefulla Zeus och hans hejdukar ser till att alla som bebor Zeus revir vet sin rätta plats. Den lilla ungen råkar snubbla över en gömd plats som huserar inget mindre än Turbo Riders dräkt och mäktiga Turbo-handske. Han ser nu möjligheten att bli en tvättäkta superhjälte och rädda sin vän som har blivit kidnappad av den maktgalna diktatorn. Och om inte det här skriker ungdomsfilm från 80-talet, då vet jag inte vad som skriker ungdomsfilm. Det är en ung hjälte, det är en gammal skurk och ja... Den klassiska konflikten finns där mellan tonåring som försöker hitta sin väg, den vuxne som har en upptrampad väg som den fortsätter att stampa runt i. Och ja, referenserna är många och innehållet är underhållande. Jag kan inte säga någonting annat. Vad jag kan säga redan här och nu var att när killen ramlar över den här dräkten och turbohandsken så så blev jag lite förvirrad för ditills hade de presenterat Turbo Rider som en fiktionell figur i det här universumet. Mm. Någon som de gjorde ja, leksaker och andra grejer som de kunde sälja och serietidningar och allt möjligt annat. Och så helt plötsligt får vi veta nej, nej, nej, det här var en soldat som fanns i armén som de skulle använda för att bekämpa hotet innan apokalypsen slog till och då blev jag lite suspekt om inget annat på, på militären som väljer att ha den sortens trikåer på sig när de ska ut i strid. Men, men det är en helt annan diskussion. Va, vad är det här för propagandavärde där barnen får serietidningar om soldaterna och deras så att säga riktiga liv? Ja, det är rekryteringsmaterial det här, ren propaganda. Man såg till och med rekryteringsposten på baksidan av en av serietidningarna där. Så det var väl tanken bakom Turbo Rider kan jag tänka. Men nej, du, jag liksom du, jag chockades lite att de helt plötsligt presenterade Turbo Rider som en, en verklig figur. Och eh, jag kunde inte riktigt eh, klura ut varför i hela världen det var på det här viset. Och varför han fanns just där, just då. Eh, på den platsen. Och hur det ens var möjligt att, att komma in där för att hitta grejerna. Ja, det, det, det, där fallerar logiken lite grann i, i min hjärna i alla fall. Men eh, det må vara. Eh, resultatet blir något helt annat när... Eh, direkten och handsken kommer i nya händer så att säga– –och vår lilla unge får chansen att leka superhjälte. Det är då filmen verkligen tar fart på allvar– –och går från att vara den här postapokalyptiska ungdomsfilmen– –till att bli något betydligt mer actionstint och adrenalinpumpande– och ja ännu mer överdrivet än vad det har varit tidigare egentligen. Eh, här gasar filmen igång och sedan blir det ett eh, vålds- och blodkalas som det förslår. Blandat med lite ömma och roliga scener emellanåt så eh, blir det riktigt ös i Turbo Kid när, eh, när handsken kommer på plats där. Men jag skulle vilja påpeka att innan dess så har de faktiskt gjort ett väldigt bra jobb att etablera både världen, huvudrollen, hans plats och hur saker och ting fungerar. Därför att med tanke på att det här är en ganska så låg budgetfilm både när det kommer till dekor och inspelning och allt möjligt annat så så finns det ändå en, en stor portion av passion här. De som är involverade vill verkligen göra någonting. Att sedan handlingen känns lite som... Är någonting som ett par barn leker på lekplatsen att åh ja nu händer det här och, och sen händer det där och, och sen råkar jag ramla över det där och hittar det här och nu är jag superhjälte och så vidare. Logiken är inte hundraprocentig men eh, om man tittar på den med ett väldigt barnsligt sinne så så känns det logiskt helt plötsligt. Det är ungefär så man ville att en historia skulle rulla på och det är ungefär så man ville att saker skulle hända kring en själv och därför kan man identifiera sig med huvudrollen här. Och det har jag ingenting emot. Tvärtom, vi ser oftast filmer som är strukturerade mycket mer seriöst så när man tar en film och gör någonting sånt här då och då så blir det frävt, det blir kul och det blir någonting som man kan mysa åt. Om man, om man tittar på den med rätt inställning helt enkelt. och Ja, om vi hoppar till vår huvudroll här. The Kid som han bara kallas. Han, han hade inte ens ett namn. Det känns nästan lite tragiskt faktiskt. Men vi har killen här och han är tonåring och han driver runt och han har ett litet hemligt gömställe där han samlar alla sina prylar och man får väl säga att han är lite av en hårdare för... Oj vad han har samlat på sig prylar och man kan diskutera hur användbara en, en hel del av dem är. Men, men det var väl kul när han hittade dem, han är fortfarande tonåring så han lockas väl av färgglada prylar och allt möjligt annat. Och ja, jag kan inte säga något annat än att jag, jag tycker det Kid är, är väldigt mysigt att följa. Ja han är kär, vänlig och charmig den här lilla ungen får man väl ändå säga. Han är lite speciell men det kan man ju förstå när han lever ensam i en postapokalyptisk värld så är det klart det, det färgar en människa och Ja, han har ju blivit lite av en relikletare efter den forna tiden och samlat på sig en massa möjliga och omöjliga saker som <laughs> han hittar ut i, i ödemarken som är lite tuffa gamla teknikprylar som han försöker piffa upp lite grann och eh, all möjlig kuriosa som man eh, hittar som man tycker ser lite snygg ut så det är ju det är ett 80-talsmuseum han bor i i stort sett med alla möjliga spännande saker att kolla på. Så där kan man spendera en hel del tid och bara titta omkring vad som finns i hans lilla kryp in där. Och ja, det finns ju en hel del bakom The Kid här också. Han har ju en tragisk bakgrundshistoria som eh, man börjar nysta i. Ganska tidigt och man får presenterat i små sjok fram till slutscenerna då allting ska göras upp. Och ja, allt det han har varit ute för det har ju färgat honom så pass mycket att han har dragit sig undan från alla andra. Att han inte vill komma någon nära i en tjänst som för han är rädd att bli sårad i den kontakten som man har det är med eh, den, den lokala handlaren som han byter till sig saker med allt han har hittat ut i, i ödemarken och inte vill ha själv. Byter han till sig mot alla eh, nödvändigheter och ja, onödvändigheter också emellanåt som eh, finns tillgängliga. Och det är i stort sett hans mänskliga kontakt. Det är... Ganska tragiskt egentligen. Och det är en tragisk figur som presenteras. Men den presenteras ju på ett humoristiskt sätt ändå. Eh, utan att den hånar rollfiguren. Utan det är ändå mycket hjärta bakom hur The Kid presenteras här. Så ja, jag tycker att det är precis lagom genomfört och utarbetat här. Att det, det fungerar... Perfekt för den här typen av film faktiskt. Ja, den enda stora bristen med den här rollfiguren, med de här förutsättningarna åtminstone, det är när de försöker återberätta hans förflutna och hans motivation på det mm. sättet som de gör. Därför att vissa saker borde han vara pinsamt medveten om och ha en solklar bestämd åsikt om det ena eller det andra. Men man vill inte avslöja för mycket så därför får man försöka presentera det som att Åh oh, ja, men han minns just nu att det här var vad som hände. Ja det köper jag inte. Hade det där hänt utan att säga för mycket spoiler hos Tost Hakel Hakel så hade jag åtminstone kommit ihåg det och jag hade ju inte haft en bra relation till Storskorken för naturligtvis har ju Storskorken gjort någonting som har gjort att den här killen är ja ensam och utstött och vill inte vara en del av samhället mer än det som absolut behövs för att han ska kunna få tillgång till det han behöver det vill säga vatten och mat och liknande men ja förutom det så, så tycker jag ändå att han presenteras på rätt sätt vi lär känna honom tillräckligt mycket för att vi ska kunna sympatisera med honom vi förstår varför han tänker som han gör, vi förstår varför han gör som han gör och vi kan också förstå varför han är lite skeptisk till att få en ny vän. Åtminstone en vän som tänker och agerar på ja, ett väldigt excentriskt sätt som hans nya bästa vän gör. Men ja, förutom det så, så vill jag säga att The Kid är en, en riktigt sympatisk kille. Det är någon jag helt klart kan se som hjälten i en sån här historia. Och jag måste också säga att Monroe Chambers som spelar The Kid gör ett riktigt bra jobb. Mm, ja, det är fullt godkänt faktiskt här. Det är, det är kanske inte något, något lysande skådespeleri här men det är fullt godtagbart. Och ja, Monroe Chambers han, han har skärmen i alla fall och, och bär upp filmen här. Och ja, han, han visar lite, lite kompetens här också kan gå till lite olika platser med, med sin karaktär här utan att det havererar totalt. Så... Ja, jag tycker det här är ett bra val av skådespelare och det fungerar helt utan problem faktiskt för min del. I en vanlig film hade jag velat säga att det var väldigt underskådespelat. Men med tanke på vad de siktar in sig på, med tanke på vad deras referensmaterial är så... Ja, då, då är det helt okej. Okay. Då är det precis vad man förväntar sig så... Det är en klassisk hjälte i den här twin-genren. Det fungerar men är lite och dumligt jämfört med många andra filmer och serier som görs. Men samtidigt är det, är det lite där dess charm och fräschhet ligger i. Vi, vi ser inte såna här serier eller filmer längre. Därför är det kul när det dyker upp. Ja men precis. Och Ja, The Kid, han, han tillför någonting till den här typen av film också. Det blir inte bara en en hjälte som alla andra vi har sett förut. Utan det, det finns ändå någonting speciellt med den här rollfiguren som gör att han kan stå på egna ben också och inte bara blir en efteråtning. Så det, det tycker jag de ska ha en, en liten applåd för också. Något jag direkt inte kan säga är en efteråpning, även om ungdomsserier på 80- och 90-talet hade sina crazy karaktärer så måste jag säga att Apple, the kids nya vän, är i en klass för sig. Därför att hon dyker upp, är superpeppig, springer överallt, är och nosar överallt och är väldigt påfrestande till och från. Och även om jag måste erkänna- att jag blev väldigt förtjust i den här rollfiguren- efter ett tag- så var det inledande intrycket- väldigt, väldigt, väldigt ansträngt. ja, mm, just Så att ha en vän som Apple- det ger mig nästan kalla kårar. Eh, hon, hon är väldigt nerverande eh, Och eh, nästan... Ja, eh, sju mil för glad än vad hon borde vara. Hon eh, behöver verkligen eh, en valium eller en ask eller en burk eller vad som helst. Bara hon lugnar ner sig lite grann. Det, det är för mycket energi, det är för mycket glädje, det, det, det är för mycket helt enkelt. Eh, så jag hade gjort som The Kid definitivt när de träffas första gången och bara... Stuckit därifrån så snabbt som möjligt. För en så glad människa måste det vara något väldigt galet med, tror jag. Men Apple ger sig ju inte och vill skaffa en ny kamrat och följeslagare i den här hemska världen de lever i. Och Ja, hon visar ju prov på ja, både naivitet och vis eh, viss mått av insikt kanske. Men eh, annars verkar det vara väldigt begränsat med, med intelligensen hos Apple. Eh, inledningsvis åtminstone. Sen eh, går hon ju sin egen väg och har sin egen ark i filmen här också. Så att eh, man får lära känna henne betydligt mer och... Ja, jag håller med. Ju mer man lär känna Apple, desto mer förtjust blir man i denna här rollfiguren här. Eh, hon är verkligen ett, ett fräscht tillskott i den här typen av film. Jag har inte riktigt sett en figur som den här tidigare heller. Så att det här är ett modernt inslag i en gammal modig film. Och vet du vad? Jag tycker att det, det skapar ett riktigt härligt radarpar- de här båda ungarna tillsammans och mot världen i stort sett som är så und och gammal och bakåtsträvande så ska de försöka hitta sin väg och... Eh, överleva och ja, ta framtiden med sig i stort sett. Så att, ja, jag tycker att det, det fungerar riktigt härligt och ja, dynamiken mellan The Kid och Apple tycker jag fungerar riktigt, riktigt bra här också. Att det, det, det skapar en sån sån skön känsla. och eh, Lohans Leboeuf som eh, spelar Apple, hon eh, hon håller ju inte igen eh, någonstans. Och det är ju inte meningen här med den här rollfiguren heller. Hon ser skvat jävla galen ut som är eh, på här och eh, man blir nästan lite rädd för Lance här, men eh, hon, hon är för god ändå och jag, jag kan inte annat att säga att hon gör ett riktigt bra jobb med den här rollfiguren. Tveklöst ja och det finns väldigt mycket att spoila runt den här figuren så vi... Vi får vara väldigt försiktiga, för det är en, det är en stor del av filmen egentligen. Men jag, jag måste säga att hennes namn var väldigt passande när alla bitar föll på plats. Och jag kunde se en hel del ironiska gliringar spelas ut med den här namngivningen också. Så utan att säga för mycket, det är passande. Och jag gillar verkligen den här figuren. Och alla hennes utspel blev... Ja, till slut väldigt charmiga åtminstone. När man hade lärt känna henne. Man visste var hon fanns. Och vad hon var ute efter egentligen. Då, ja, då var det bara charmigt, härligt. Och jag måste säga att hennes vapen i den här filmen var också ett av de absolut bästa jag någonsin sett. Ett baseballträ med en trädgårdstomte på. Och jösses vad hon går in med liv och energi att använda det ja de passar bra ihop de här båda Apple och hennes gnome-stick som hon kallar den här det är precis samma nivå av tokerier men det är ändå blodigt allvar så det, ja, det är riktigt riktigt härligt Jag blev också förtjust Och, och ville ha min egen nomstick direkt För det där var verkligen någonting unikt eh, Tyckte jag som Bara stack ut i filmen Det, det kan ju inte säga annat än att här, Det är bara färg eh, Färg, färg Och återfärg kring Apple här. Hon eh, strör Glitter och glamour Omkring sig och glädje och livslust och allt möjligt. Så att det är, det är sockershocken hon står för i den här filmen hela tiden. Och det är det är riktigt härligt i den här dystra, nästan dödsdömda världen som de befolkar. Så att det, ja, det, det klingar så, så fel men ändå så rätt. Ja. Så vi kan väl inte göra något annat än att ge en liten eloge till våra hjältar i den här historien. De är, de är charmiga, både The Kid och Apple. Och de har sina styrkor, och de har sina svagheter och det är kul att se dem på sitt äventyr. Någon som också var väldigt kul att se men av helt andra anledningar. Det är ju den stora stygga boven i den här historien, Zeus den här killen som har tagit över precis allting och som styrde med järnhand och när man beskriver det så är det, är det väldigt läckert om man tänker direkt på Mad Max och liknande men han är, han är lite tramsigare än så, det får vi väl säga. Han, han har en, en hel del skumma saker för sig. Det är väldigt spelet. Det är precis vad man förväntar sig av en sån här rollfigur. Och jag måste säga att Michael Ironside som spelar den här... Han spelar ju nästan hela tiden. Men på något kusligt sätt så blir det bara helt rätt. Mm, ja, det är nästan så att det känns underskådespel när om det sätts i kontext med alla andra rollfigurerna omkring honom så blir han helt plötsligt väldigt nedtonad emellanåt. Eh, men ja, det är så gott att se Ironside tillbaka igen. Eh, från det gamla 80-talet har de plockat upp Michael här igen och, och satt honom på sin rätta plats som eh, storskurken och... Det gör han alltid bra. Han har en sådan närvaro eh, och den kommer verkligen till nytta här som Sus. Han känns som en, en person större än livet självt här. och eh, Han har ju ett ego som påstår detsamma också i stort sett. Så det, det här är ju ägaren av världen eller vad som är kvar av den egentligen. Och det stoltserar han ju med så snart han kan. Och det, det är någonting riktigt gott med, med Michael Ironside i den här rollen. Och Sus. han är så, så typisk som den här 80-talsskurken. Det är precis den här endimensionella överönskefulla superskurken som vi har sett förut så där är ju absolut ingenting nytt egentligen tycker jag eh, utan det är, det är istället Ironsides lite smågliriga tolkning av Sue som, som blir det intressanta och som gör den här karaktären till någonting mer än bara en blasé-rollfigur så att det, det är just det som jag tycker gör rollfiguren lite speciell alltså, så har man sett det här förut tycker jag ja det, det är ju inte originellt för fem öre det är det ju inte och har man sett Waterworld så har man ju sett samma typ av skåk med samma ögonlapp och samma manär. Och inte ens då var ju den här arketypen originell utan det här är ju någonting som man har kört om och om och om igen. Och på något sätt så, så är den här skurken lika välkommen varje gång den dyker upp i en ny inkarnation. Därför att den är så självklar på många sätt och vis. Särskilt i modernt filmberättande och berättande överlag. Då vill man få in så många nivåer och eh, hemligheter med sina figurer som möjligt. Och det betyder att skurkarna är... Ja... Lite mer komplicerade än vad den här skurken är, på gott och på ont naturligtvis. Men ibland vill man bara ha den onda skurken, den som bara är ren onska, den som bara hittar på djävulskap hela tiden, som inte har respekt för livet eller något annat. Vi vill ha en Darth Vader. Och det tycker jag faktiskt att Zeus är här. Han är inte så handlingskraftig själv, åtminstone inte till en början, host, host, harkel, harkel. Men han är där, han ställer till bekymmer, han har sina handlangare som är riktigt kusliga att ha att göra med, även om de är skrattretande också. Det, det blir en intressant balans av skratt och skräck där. Men, ja... Jag, jag gillar det här, visst det är endimensionellt, visst det är förutsägbart och visst det, det har inte så mycket att komma med. Men Ironsides skådespeleri säljer hela rollen, hans närvaro gör precis allting. Så där inte räcker till, där kompenserar Ironside. Ja, det håller jag med om. Även om jag kanske inte riktigt är med på Zeus som Darth Vader-figuren här. Jag tycker nästan att hans handlangare och högra hand har mer Darth Vader-tendenser med, med mask och vapen och allt som han har där. Han är den mer. –hotfulla karaktären av de båda skulle jag vilja säga. Mm. Men eh, samtidigt är han ju också den mer komiska av de båda här. Så eh, ja, jag vet inte var jag landar i, i diskussionen här– –men Zeus, han eh, är, är kanske mer kejsaren i, i mina ögon– –än eh, Darth Vader. <laughs> eh, men det, det finns ju bara ondska där. Det finns ju inget gott kvar i den människan– och ja, det är ju det som det ska vara i den här typen av extrem polariserad film. Det är ju verkligen supergott mot superont. Och det finns inga gråzoner däremellan. Så det, det får man acceptera i den här typen av film. Och visst, det kan vara skönt ibland. Och inte bara ha alla de här lagren av personlighet och gott. Och ont blandat i, i en och samma rollfigur utan att åh, verkligen ha det på gammal klassiskt sagomaner och spela ut eh, den här sagan på bästa möjliga vis. Ja det, det fungerar. Det, det, är, det är så det har varit och det är så det därför borde vara i Turbo Kid också. Så Sus får ändå godkänt av mig också ja. Ja, jag ville mest göra en referens till någon som är jätteund, men du har helt rätt. I förhållandet Sus och hans handlangare så är han ju mer som kejsaren, men ja liknelsen fungerar ändå hyfsat kan jag tycka. Mm. Men om vi ska hoppa till en annan arketyp som dyker upp i den här filmen så, så har vi ju den tyste, sammanbitne jag Kanske inte menton egentligen, men han fyller lite den rollen ändå på sätt och vis. Och i det här fallet så är det en mer eller mindre cowboy som vandrar runt i ödemarken och är tuff och stenhård. Och ingen kan slå honom i armbrytning tills han råkar lite illa ut hust hust harkel, harkel. Och ja... Det här är ju också en av de där arketyperna som dyker upp i den här typen av film och vi skulle ju missa någonting om vi inte nämner honom i alla fall. Jag skulle inte vilja säga att det är mycket karaktärsutveckling i den här rollfiguren men han är där, han bidrar med en del och han är ju en aktiv del mot slutstriden, host host harkel harkel men mycket mer än så kan jag inte säga att han är erbjuder faktiskt. Nej, här har de varken tid eller eh, utrymme för eh, att hantera Fredrik som han heter här utan eh, Ja, han är den buffliga enstöringen lite grann som eh, är handlingskraftig ja men som lite motvilligt dras in i den här soppan och får göra det bästa av vad han kan med, med situationen där och ja den här armbrytande cowboy, den själva den aspekten har man kanske inte sett innan men typen av rollfigurer har man ju verkligen sett förut och Ja, det, det är inget nytt under solen här, absolut inte. Det här är den typiska eh, hjälten eller den typiska Mad Max-karaktären lite grann som eh, bara är, är stor, tuff och cool och eh, kan klara av precis vad som helst i stort sett som eh, sätts framför honom här. Eh, så det, det finns inte mycket annat med den här rollfiguren. Men han fyller en, en funktion, absolut. Men den är väldigt, väldigt begränsad här. Det här är mer en, en parodisk roll, skulle jag vilja säga. Att de, de försöker driva lite med den här typen av rollfigur. Men ja, de får inte chansen att göra så mycket med, med Frederick här, tycker jag. Men det till trots så tycker jag ändå att Aaron Jeffrey som spelar Frederick här, han... Han har ändå hittat eh, rätt i, i sin rollfigur här. Han har eh, tappat in i den här eh, historiska skildringen av eh, hjältetyper av det här slaget. Och, och hittat, hittat lucken, hittat blicken i, i rollfiguren och jävlaranammat i framförandet här. Så eh, det blir ändå lite, lite härligt att uppleva Frederick här skulle jag vilja säga för det, han har ändå sin, sin speciella närvaro som jag, som jag verkligen uppskattar här Jo men där vi har Sus och hans hantlangare som det ultimata unda så behöver vi ju en balans som är det totala goda eller åtminstone det som står på det goda sida och det blir ju Fredrik därför att The Kid ska ju vara någonstans på mitten, han är ju bara en vanlig människa, någon som har bara hamnat i den här situationen och vill göra gott, men han är ju ingen hjälte. Inte ens när han hittar utrustningen hos hust Harkel Harkel så är han ju ingen hjälte från start, utan det är ju någonting som man måste lära sig och som man måste göra uppoffringar för, och det lär han ju sig med tidens lopp, men... Tills dess så behöver vi ju en representant för det total goda eller för människorna här och det är ju Fredrik och ja, jag tycker att Jeffrey gör en bra insats för vad den här rollen är värd. Det är en arketyp, det är en figur vi har sett tusentals gånger redan men trots det så, så känns han väldigt välkommen här och, och tillför tillräckligt mycket för att han ska kännas relevant. Men mer än så, nej, det finns inte. Nej det, det är väl bara känslan av att få se den här typen av hjälte komma cyklande på sin märkliga cykel istället för en bild. Det, det blev en lite chock för ögat och, och bara det tyckte jag var underhållande nog för att rättfärdiga hans plats i filmen här. Tveklöst, ja. Och på tal om cyklande, ödemark och mycket annat så är det väl hög tid att vi börjar prata om det visuella i Turbo Kid och... Oj, oj, oj, vad man hänfaller åt billigt filmande här. Och jag säger inte det som någonting negativt. Man har en begränsad budget, därför måste man hitta miljöer som funkar riktigt bra, är mångsidiga och ger det intrycket som man vill ha. Och det betyder att man... Ja, man lånar idéer och tankar som man hade i de gamla tv-serierna och i bland annat Power Rangers. Så att man hittar någon grusgrupp någonstans och så filmar man alla de häftiga action där. Även om man får kanske lite problem att hitta nya vinklar efter ett tag. För förr eller senare har man ju filmat allting och då, då får man börja fokusera på närbilder istället. Och då lägger man märke till hur taffliga dräkterna är och ja... Det, det, det finns vissa obalanser här som borde vara ett problem. I, I vilken annan typ av filmproduktion hade jag klagat öronen av er över hur dåligt det här är och hur illa genomtänkt det är. Men med tanke på ribban som filmen har lagt, med tanke på vad man gör med den och vad som är uppenbart känslan man vill framkalla med den här Alltså då kan jag inte låta bli att tycka att det är charmigt. Det, det känns lite som ett filmprojekt som ja, en studentgrupp har gjort eller något sådant. Med, med lite större budget än det kanske. Men, men ändå, det, det känns som någonting som är möjligt att göra för vanliga dödliga människor. Man måste inte ha... ...miljonbudgetar och specialeffekter som kostar hundratusentals dollar. Och man kan göra någonting som är både kul, spännande och underhållande att se- ...utan att det, att det behöver gå upp i de här uh, enorma klasserna. Mm, ja, det visar ju verkligen vad som är möjligt med en relativt liten budget i alla fall. Uh, och ja, ska man säga någonting negativt om... Uh, det visuella här, det är ja, det är det digitala alltså, för jag retar mig ganska mycket på att Turbo Kid ser väldigt digital ut, den känns så modern och mm. det är ju det sista den vill vara egentligen den gör ju allt vad den kan för att efterlikna forna film men Själva bilden den känns väldigt modern och det skapar en, en stor klyfta hos mig i alla fall. Att eh, det är påtagliga digitalkameror som har varit igång här och filmat och det har skapat en, en look på Turbo Kid som eh, inte riktigt eh, fungerar tillsammans med eh, vad den försöker göra lika så är det ju gott om digitala effekter som gör sig påminda här också och ja, som skär lite grann också i, i, i min uppfattning av, av filmen här men det åt sidan så har man ju lyckats göra någonting riktigt snyggt här om man kan förbise se det digitala i Turbo Kids så, så får man se en, en retrofest här. För här finns kamerarbete som är ja, ganska så minimalt men effektivt. Det är sätta ner kameran, göra saker framför den och gå vidare i stort sett. Ehm, kopplat med, med närbilder och annat naturligtvis. Att det, det är den här lite billigare produktionen som de verkligen har lyckats fånga eh, nästan till punkt och pricka här i, i hur de jobbar med kameran åtminstone och de praktiska effekterna de använder här fungerar också helt fullt ut här. De klingar verkligen rätt i mina öron i alla fall. Och färgerna de använder, alltså miljöerna här, allting känns så rätt. Så det är så synd att det är det här digitala som gör att jag stör mig lite grann på utseendet här. Jo men det var ju ett problem som Kung Fury också potentiellt hade i postproduktionen men att de, de la ju på ett filter där för att ge den lite en lite brusig känsla av gammal film mm. Och jag tror faktiskt att Turbo Kid hade mått bra av ett litet sånt filter på sig i alla fall för att åtminstone imitera stilen av att det, det här är en film som är från 90-talet eller 80-talet. En, en film som har legat i arkivet ett tag men nu, det är nu vi tar ut och visar den hust hust harkel harkel. Och visst, de effekterna kan också kännas väldigt digitala, väldigt eh, pålagda så att säga, men mm. känslan hade ju åtminstone varit mer rätt, det hade ju åtminstone gett en vink av vad det verkligen skulle föreställa. Som det är nu är det precis som du säger, det är väldigt klara och fina kameror, det är väldigt tydliga bilder, det är väldigt knivskarpt och det är någonting som är väldigt 2000-tal faktiskt. Det, det kanske chockerar våra yngre lyssnare att höra men... Bilden hade inte alltid HD och DVD-kvalitet. För för länge sedan var det väldigt grynigt och, och plottrigt och väldigt suddigt. Det, det är svårt att tänka sig, men det, det är det vi levde med när vi var i er ålder, på, på gott och på ont. Jag, jag kan längta tillbaka till det ibland därför att det var, det var enklare, intalade man säger i alla fall. När det gäller Turbo Kid, visst lite mer hänfallelse till den stilen de faktiskt skulle använda. Hade gjort väldigt mycket. Och de digitala effekterna stör mig inte så mycket därför att det var väldigt mycket neoneffekter på 80- och 90-talet där man ritade in saker och ting för att det skulle vara som att de sköt blixtar omkring sig eller hade laserstrålar eller vad det nu än må vara. Och jag tror även att det här filtret hade kunnat rädda de effekterna för då hade det blivit ja, kanske inte fullt lika tydligt att det var digitalt istället för det klassiskt animerade men ja... Det fungerar, det hade kunnat göras bättre. Kung Fury gjorde det snyggare, men med tanke på vad vi har här så, så kan jag inte klaga för mycket. Det, det ser ut precis som vad de säger att det ska se ut som och då är det svårt att säga att det är fel. Ja, det, det är väl kanske det här att eh, jag, jag retar mig kanske lite i, i onödan, men ja, på det stora hela alltså, så, så bjuds man på Precis det man trodde man skulle bjudas på och det, det känns ändå riktigt bra här. Lite för mycket digitalt blod för eh, min smak här också emellanåt eh, som inte riktigt eh, smälter in i, i bilden som sig bör. Eh, ja Man hade nog kunnat trixa lite grann med de digitala bilderna här för att och få det att kännas mer tidstypiskt här och det hade nog gagnat filmen men ja, det, det finns så mycket gott här i alla fall och och, och bjudas på. Eh, kostymerna i den här filmen bara med färger och utformning och allt möjligt är bara god saker. Det är så härligt att kolla på eh, miljöerna, alltså hur de har byggt upp de här Små kåkstäderna som finns i den här världen. Det är, det är så, så mysiga miljöer. Och den här postapokalypsromantiken i mig blommar upp än en gång. Och, och får hjärtan till ögon när man får se hur det ser ut här. För det, det är precis så här jag vill ha det. Och då, då mår jag faktiskt riktigt gott. Så de har jobbat väldigt hårt med... Hur saker och ting presenteras här, med rekvisita, med kostymering och med scenbyggande och allt möjligt. Ja, det, där finns ju inte mycket att klaga på här. Där är mycket, mycket god saker att bjudas på. Lite retro -god saker och saker som är menat att se lite små, dåligt ut, men. Det är goda saker i alla fall för det, det är precis vad det ska vara. Jag, jag skulle vilja säga att det är väldigt mycket att klaga på men med tanke på vad man försöker göra så är det helt rätt. Estetiskt så, så tar de ju vad de har kunnat hitta för en billig peng och har kunnat skrapa ihop och göra rustningar och allt möjligt annat utav. Men i det här sammanhanget, i den här världen så blir det bara så rätt. Och det är därför vi gör referenserna till gamla Power Rangers Just därför att rustningar och annat ser verkligen ut som att man har försökt göra någonting av någonting annat Och sprayat lite silverfärg över och liknande och, ja, jag, jag gillar det Jag tycker att det är jätteskärmigt Jag mår gott när jag ser det här Men tittar man inte på det med de glasögonen så, så ser det nog väldigt skabbigt ut kan jag tänka mig men det är där en stor del av charmen ligger, definitivt. Och detsamma gäller de praktiska effekterna som du nämnde, därför att de är väldigt välgjorda, även om de är så fruktansvärt överdrivna att man kan inte ta dem på allvar så som det sprutar blod åt höger och vänster ibland så, så kan man inte låta bli att undra om de har en högtryckstvätt instoppad någonstans i kroppen för det, det verkligen sprutar fram och det det blev skrattretande, ja. Men det, det är skärmigt på ett sätt som är svårt att sätta fingret på. Det, det är kanske min ålder som talar. Det är kanske mina erfarenheter som talar. Men jag, jag tycker att det är kul och det är galet och det ger mig en kick som är som är väldigt behaglig. Ja, eh, rätt typ av överdrifter kan vara hur mysigt som helst och det här blir en sån stund alltså. Mitt i all blodspritande kalabalik här så sitter man bara och, och njuter och har ett leende på läpparna för det, det är en eh, tokrolig våldsballett man får eh, uppleva här och lite småtafligt utförd så, så att folk inte riktigt vet vad de håller på med till synes där så, så blir helheten en sån, en sån upplevelse att det är, det är svårt att motstå den det, är, det blir bara en, en liten mysstund mitt i all jag skräck som kommer här med, med kroppsdelar och eh, lämnlässningar och allt möjligt här så ja, får man sig ett riktigt härligt blodstängt leende. Ja, ja, ja, jag är en, en liten fan av eh, vad de har lyckats eh, skapa här mot slutet. Även om det blir lite för mycket min smak så har de gjort eh, väldigt väldigt bra. Ja, inom parametrarna för vad det är de försöker skapa åtminstone. Och detsamma gäller klippning, detsamma gäller bilddjup, detsamma gäller musik och alla andra aspekter. Det, det är helt okej, okay. det skriker väldigt mycket tv-film men med tanke på källmaterialet och med tanke på vad man försöker göra då är det ju den känslan som man vill uppnå så det, det är svårt att peka på det och säga att det är billigt därför att de satte inte ribban högre helt enkelt. Och med det sagt så vet jag inte hur mycket mer vi har att gå in på när det gäller det visuella. Det, det har rätt stil, det har rätt känsla, det är ostigt på de där sätten som är väldigt nostalgiskt, tillfredsställande och överdrivet på andra sätt som är skrattretande men mysigt samtidigt. Så, vad säger du? det inte bli dags för oss att ta och summera Turbo Kid och äh, vad vi känner för den här äh, väldigt speciella upplevelsen? Mm, ja, det är väl hög tid nu tror jag. Och, ja, för mig så, så var det här verkligen en, en frisk fläkt. Alltså, det, det är inte en, en fantastisk film, eller ens en så väldigt bra film, men det är en film som, som leker med forna tiders action-äventyr. Och de gör det med, med hjärta och med skärm eh, Precis som sig bör så ska man inte fokusera för mycket på handlingen i den här typen av film. Det är tunt och ologiskt. Och ju mer man tänker på vad som händer här, ju mindre tror jag det, det går att uppskatta. Men... De har ju skapat Turbo Kid efter den typen av film som är uppbyggd på, på samma sätt. Det ligger en liten små ironi över Turbo Kid med ja, dess parodiska twist på postapokalyptiska filmer. Samtidigt så tar man sig själv på allvar- i alla fall så pass mycket att man vill återskapa själva känslan av 80-talets äventyr på bästa möjliga sätt. Och det lyckas man med. Eh, åtminstone när det gäller själva atmosfären här. Man, man känner igen sig i den här typen av film och charmen bär upp en så stor portion- det som skälper det hela är väl att Turbo Kid samtidigt känns väldigt ja, modern. Det är digitala kameror som jobbar här och digitala effekter som kan störa själva upplevelsen av den här filmen. Så rent visuellt känns Turbo Kid inte tidstypisk alla gånger men... ja Trots det så är det så mycket av kompositionen, färgsättningen och de praktiska effekterna som han har lyckats svånga på exakt rätt sätt. Det här är annars en supermysig, äventyrlig och effektsfylld film som är en skön stunds avkoppling. Det här är en B-film som härmar B-filmer och det gör den överlag riktigt väl. Turbo Kid kändes faktiskt mer underhållande än många av 80-talsfilmerna som inspirerat den. Det är en film som är full av roliga detaljer, underhållande karaktärer och retro action så det förstår. Ja, vad kan man säga annars? Det är alltså Turbo Kid det är en skön film helt enkelt. Ja, att det är en skön film kan jag inte säga emot därför att jag hade en sån skön upplevelse när jag satt och tittade på den här. Den var skrattretande, den var engagerande och den var nostalgisk på alla de sätten som jag hoppades att den skulle vara. Med det sagt skulle jag ändå vilja påstå att det här är en riktig skitfilm men inte av de anledningarna som vi brukar ha när vi, när vi kallar en film för en skitfilm för oftast så handlar det då om att det är ett katastrofmanus, man vet inte vad man håller på med, alla referenser faller platt och innehållet är katastrofalt dåligt att behöva gå igenom. Här skulle jag snarare vilja säga att man, man vet precis vad man gör, man vet precis vad man vill uppnå, man vet precis vad man vill efterhärma, men man lägger ribban på ett ställe som är väldigt, väldigt ovanligt för en film i dagsläget och det är det som gör den här så Otroligt underhållande att titta på. Det är verkligen en film som sticker ut bland alla andra filmproduktioner. Den har hjärtat, den har själen och lika mycket som det är en skitfilm så är den en helt fantastisk film. Allt beror på vilka glasögon man har på sig när man tittar på den. Ser man den som en seriös film där allting ska vara gjort efter konstens alla regler då lär man bli grymt besviken. Men om man tittar på den som ett kärleksbrev till, ja, de gamla actionfilmerna, de gamla ungdomsserierna, de gamla äventyrsfilmerna och alla dess klyschor, referenser och dumheter då blir det här en riktig fest för ögat. Stilen antyder ju att det här är en film som riktar sig till unga men jag skulle snarare vilja säga att den här riktar sig till de som är 30 år och uppåt idag. Därför att det är de som var unga när det här var de populära sen i filmväg och tv-seriesväg och därför så känner man igen allting om man växte upp med allt det här. Jag rekommenderar varmt att se Turbo Kid, särskilt om du har varit med på 80- och 90-talet. Den är charmig, den är underhållande, den är förhållandevis välskådespelad med tanke på vad det är för roller och figurer som man har skapat här. Har man rätt glasögon, då har man en och en halv timme utav ren och skär filmglädje framför sig. Har man inte de glasögonen på sig, då är det kanske en och en halv timme som man hellre ska spendera på någonting annat. Ja, det, jag undrar om inte den yngre generationen kan få ut någonting av det, den här filmen i alla fall. Men det är klart att det är vi gamla stofiler som reglar mest över Turbo Kid här. Ja, det tror jag alldeles säkert. Det går alldeles säkert att titta på den här med ironiska ögon och sitta och riffa på den och ha kommentarer och liknande. Det kan jag inte förneka att jag själv inte hade men jag tror att man får ut mest av den om man har koll på de gamla referenserna. Ja, självfallet. Det är ju så mycket som man spelar på den gamla tidens filmer så är man inte bekant med det så är det nog en hel del som faller ganska platt. Ja det håller jag definitivt med om men eh, det är väl hög tid att vi skiftar läge lite grann här nu och går ifrån låg budget och fokuserar på riktigt rejäl stor budget istället för nästa film är en som har varit under produktion i ja, runt fem år om jag förstod det hela rätt och är ju utav en franchise som är väldigt väldigt älskad och har tonvis med historier att berätta och man ville väl göra det bästa man kunde men man måste ju börja från början och det är en väldigt blygsam början till den här episka serien. Ja det måde nog vara ja och ja det är en början som jag personligen inte förstår att de bemördar sig med att berätta jag var med en gång i tiden när den här franchisen började sättas igång med de två första installationerna. Det här. Och ja, varför göra en film om det hela är det första jag, jag kommer att tänka på. Så jag är eh, någorlunda skeptisk till den här filmatiseringen. Och, Ja, jag vet att det är hur många som helst som har sett fram emot den här filmen och som älskar de senare delarna av den här franchisen. Men ja, jag är inte en av dem så jag blir nog skeptiker i gänget nästa vecka tror jag. Jo men jag kan totalt förstå dig där därför att när man ska göra ett sådant mediebyte som det ändå handlar om, vi pratar spelserie till film så finns det så mycket som kan gå fel. Vi vet ju det med alla andra adaptioner av spelserier som har gjorts att man, man tappar väldigt mycket på vägen och man måste omtolka för att det ska funka och det är inte alltid det fungerar så där jättelysande. När man dessutom ger sig på en franchise som har väldigt mycket historik, som har väldigt mycket mytos, som har väldigt, väldigt många rollfigurer som är väldigt viktiga för handlingen och man har spenderat de senaste 15 åren med att skriva den här mytosen, skriva om den, justera den, ändra den, så blir det, ja... Ett väldigt åtagande att börja försöka att göra någonting begripligt utav det. Begripligt för någon som inte har varit insatt från början som sagt. Därför att det finns många som inte har spelat den här spelserien. Det finns många som aldrig har ägnat den en tanke. Men nu när det kommer en film, då kan man ju ta en chans och kolla vad det, vad det är för någonting egentligen. Och då är ju risken stor att det blir... En rejäl överladdning med information. Mm, ja, det, även jag som eh, har spelat de första två spelen lär få mig en informationsdump som heter Duga för jag minns inte någon handling i, i alla fall. Allt jag minns är bygga och slåss. Så <laughs> allt runt omkring det, det har jag totalt noll koll på så... Ja, det, det ska bli väldigt spännande att se vad de har gjort med det hela och, och vad det är för en story som, som lurar här bortom mitt medvetande. Jo men jag hade ungefär samma upplevelse. Jag spelade de här spelen för att ja, det var underhållande att bygga och slåss. Historien var inte så relevant och viktig. Det var ju när de gjorde ett genrebyte inom spelserien som historien helt plötsligt blev betydligt viktigare och mer i fokus och det har ju också varit lite utav ett succérecept för både studion och spelserien Sen är som sagt frågan, går det här att översätta utan att man måste spendera en 20, 30, 40, 50 timmar för att sätta sig in i alla de lösa detaljerna och lära känna alla rollfigurer. Vi har ju betydligt mindre speltid att ta oss an allt det där. Men vet du vad? Jag ska försöka vara hoppfull. Det är väldigt mycket som tyder på att det kan bli en riktigt fartfylld och energirik upplevelse. Men allt handlar om hur slutprodukten är. Ja och tittar man lite på vad det är för figurer som står bakom den här produktionen så fylls man i alla fall med, med lite försiktigt hopp att det här faktiskt kan, kan vara någonting och, och hänga i julgranen så att säga. Så ja det, det tänds någonting här att det, det kan bli bra. Men det är ändå en spelfilm så jag får hålla mig ändå väldigt skeptisk måste jag säga. Men jag är redo att byta inställning om så krävs så nu sätter vi igång och ger oss in i den här fantastiska fantasyvärlden. Ja, men då tar vi och drar på oss våra överdimensionerade rustningar, tar våra sköldar och stridshammare och ger oss av in i stridens hetta. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.